і дуже навіть можливо уявити собі, що Машков захоче вночі докладніше поговорити з товаришкою, яка має дати йому важливі інформації. Ну, товаришка, ясна річ, захоче, щоб ніхто більше не був при цій інтимній і дуже важливій розмові. Можливо, що вона захоче, щоб навіть при дверях не стояв ніхто і не підслуховував. Товариш Машков, цілком можливо, не зможе не згодитись на бажання післанця від товаришів із того боку. Для жвавості розмови може бути трохи вина, то й горілки. У товариша Машкова може бути при собі револьвер, кинджал, взагалі якась зброя. Навіть граната може бути. Вони ж усі носять на поясах гранати й цілі арсенали. Ніч, тиша, варта куняє. Головну командуючого важлива розмова з таємною товаришкою. Раптом вистріл, пряскіт розбитої шибки, крик, галас. Хто, чого, куди? Товаришка в жаху вибігає, хтось із надвору вистрілив у товариша. Рятуйте, хапайте, лікаря! Вона біжить по лікаря, вона вся кипить страхом за життя товариша. І більше тої товаришки ніхто вже не бачить. Це ж дуже можлива комбінація. Можливо ж і зовсім без вистрілів і криків. Товаришка просто вийде від товариша, потупивши очі і закрившись хусткою від нескромних поглядів варти. Пройде до доктора, що чекатиме на неї з кіньми та селянською одежею і... Аби тільки товариш Машков зустрівся очима з поглядом на яди. Та багато може бути різних комбінацій а головне, що буде після того, там, де вони вже будуть зовсім-зовсім сховані від усіх товаришів, де її очі зустрінуться з його очима, де... Ну, одне слово, справа явно божевільна. Але що таке божевілля? І чим воно гірше за тиху розсудливість? І що за мудрість, зробити небожевільну, розсудну, нормальну справу. І чим вони ризикують? Життям? А хіба Юдко не ризикує життям за 500 карбованців? А хіба мільйони шинельних істот не ризикують ним за мрію, яка їм самим невідома? Вся справа в нагороді за ризик. Так хіба ж його докторова нагорода Менше за 500 карбованців. Отже, Юткові виплачено його нещасні 500 карбованців. Замість Ютка найнято такого самого мрійника за 300 карбованців, дядька з драбинчастим возиком, запряженим парою фіолетових шкапенят. наїду закутано у плед, і гайда знову за божевільною, страшною чудесною мрією. За Соснівкою небо посіріло, вкрилося дрібними злими хмаринками, ставши подібним до потовченого замерзлого моря. Тут жив, очевидно, вже другий вітер. Той пустотливий мазунчик лишився десь із юдком позаду. Цей був сірий, як небо, як армійська шинеля, похмурий, колючий, ручкий. Молоденькі сходи боязко підгинались під його подувами і стиха шепотілись. Конята дядькові сердито щулились і струшували його з грив, а дядько раз у раз натягав на буряково червоні вуха комір свитини і натовкмачував на голову зеленого кашкета, з якого збоку висолоплювалась брудна біла підшивка. Доктор же весь час тільки те й робив, що ставав навколішки в соломі і закутував пледом ноги Наяди. Спасибі, вітрові, Спасибі злим хмаринкам! І Наяда так мило, задумливо, по-дитячому усміхалася, а з-під великої синьої хустки. Наче вони їхали не на божевільну мрію, а на великодні свята додому у своїй криві гарбузи. А потім доктор тихенько сидів, тихенько мерз у своєму пальтечку, і тихенько внутрішньо посміхався незрозумілим усміхом. Зірвалася фуга, майнула вихорами людських душ,